rias buon giorno good morning guten morgen good morning to you Gazeltini më mëmësja, mëmësja Dashurmiçi jeni me klubin e mëmësve në Radion Kombëtar Elabefen çdo si ditë nga e hëna në së premten nga ora 7 deri në orën 10 uh, si jeni usat? Ne Shum, jeri. Sot ka qeshuf tot, nuk e di. Nuk po shkrim si thonë. Sot jemi, çka kur erdhi tha unë jemi ngrirë totalisht dhe nuk po lëvizet dot as mausin e kompjuterit. Oltadisia, mëmësja Veli Altini Altini, në, altini Tanimosa të një nga smarë masën e. Ka një, po pse s'kam ndar për xhafosh, seriozisht. Unë për xhafova një herë, po më duket duhet ta përshëfojon ta pak, pak më gjatë, duhet të shumsa kaq gjënë që do për xhafimin e shoku të ngushtë. Jo, jo. Fokush. Unë jo se do të jetë me ngrythim shalësh, kështu që nuk kam kam syrin. A do më bosi hardhithu aty. Ti imagjinoje, se ti kishim atë lojën ton, sa një kolegu komentator Brenda Gruas që Patjetër, po edhe edhe për nuku. Zët në speca sa burri. Ja, jo më një soj në dimër duhet të rrim pranë, po ideja është që nëse kolegu do të kishte rënë në ujërat e akullta të Antarktidës për shemb. Ah, po. Dhe, dhe ishte, no apo themi ja 12 dhjetor dhë si sot. Uh -huh. Dhe duhet ta ftuar jeta e kolegut, çfarë do bëjmë? Do ta shkrimim, do ta shkrimim kënd. <laughs> Kjo është ide. Është i varet se si do kishte ngrirë kolegu. Po problemi është se nuk e ndodhur ke gjë kështuçi. Nëse <laughs> <laughs> do kishte ngrirë drejt do ta linim. Po tani. Okej. <laughs> Unë un vërnoha fakt sepse do e të kontroluja nëse studenti ishin ende... E, ishin takt studenti kontroluvan për ati Po shumurisht, uh -huh. po ashtu kanë qënë edhe, nëse mund t'u kujtoj, uh -huh. uh, kur mba eshin protestat për armët kemike uh -huh. uh -huh. Para orës shtatë, uh -huh. si tani, ishin vetëm ata, uh -huh. po themi, qëndrestarët so, Po, qenë, bravo, po themi një adjet dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shto hash mizlisi, kështu që ëh mm -hmm. ëh mos e shikoni si shenj, po në fakt as ata nuk kishte pse të qendronin, por më që ka qendruar bravo qoftë, sepse kanë drejtuar diçka. Ne vërtet po admirovar. Ideja është që të mblidesh prapë, domethënë mund të mblidesh prapë, mm -hmm, ka rasti të shof tot. Ëh, ka qenë shoftat vërtet. Po takishim po takishim për tek, ku diun, takvim mm gjithnatën -hmm. tek po... uh, Rogneri, për shembull. Po do të ishte më qetë. Po më duket se deri nga ora 4 e, e, e mëngjesit kanë Ose në qik me, ose tre, po thejmë Dere në ka kallëm gjithë dhe qarë ka, ka pas më shumë njerës. njerës A, në 4 rika, në prashe ora kallë Në e dimë se kemi këlluar A, e kemi kalluar këtë pjesë A ty, kërkomë për përshafim Pak pas mesnate, kanë një ndej njërë të mm. me thamë Me gjithë atoja dollën, që ata që shë janë Shëndrojnë gjithë kolë së ty Po Edhe në këtë temperaturë Shumir, e nisi me në këngë për shëndesim studentët që kanë qëndruar gjithë në anëthën për uh, të protestuar për para godinës kërë ministris Qëndronit fort, nuk e në gjëvënit jetër Tek bulevardi të shmër të kombit Kjo është nga Pearl Jam The Fixer Bam, bum, bam Pearl Jam, The Fixer Mi më qesit, që të gjithëve Misë të keni ardhur në klubin e më qesit Ora, është të një 7-10 Hello, jeri Më më qesit A ti në edhe olta Për shëndetit që të gjithëve Juve aty ku jeni Ne jemi gati të një për të gjuar nga okay. Jeri, frëmzimin për ditën e sotme është data 12-10 or Dhe për parës e të këllojt e kërë frëmzimi Dua të themë që sot është një dit <laughs> universal shëndetsor. Mm -hmm. Ideja e të gjithëve të qenin të të kujdesen, po them që të kenë cilësi në. No... Që sikur të thuash, mulim shëndetsor, mulim për, shëndetsor si. për gjith. Shëndetsi falas për gjith. Me të pa falas. <laughs> Ani falas. E as e jeno në falas, seriozisht ekë me këto falas. Jo, s'e kam seriozisht, sigurisht si pa, po bëj shaka. Të ketë një zhvillim pozitiv. Po, faleminderit. Shëndetësi. Dhe kusht për shfaqja. Po ta mendosh ieri në sistem global. Ëh. Uh -huh. Ne jemi sigurisht ka shumë çrpo. Jemi në ngamat si duhet. Krahasuar me sa vende të tjera ku është terriblë, edhe uh -huh. me sa vende të tjera ku është manifik. Si ston franga. Kush është vendi që mbahen për shëndetin më të mirë në botë? Shpyetja për ju 0692070222 le të shohim se më një se mund të jetë debatueshmë, por kanë uh -huh. vendio. Që çelsoaj që ka shëndetin më, më të mirë. kujdesin shëndetesor më të mirë. Okej. Okay. Jo, jo domosdoshmërisht shëndetin më të mirë. Eh, normal. Ç'është eh. jo atë? Pië gjithmonë atë lidhur me teatrin. Atëherë shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga Winston Churchill, ku thash kjo. Oh, jo Winston. Tamë. Çndrimi është një gjë e vogël që bën një ndryshim të madh. Mm. Kajkisha. Çka kajkish oh moreve? <laughs> po doja don ta krijoja të pauzën që Të kër, të kër. e kërdë kërdë. Edhe ti ishe e ke bravo. Shumë mirë. Furran en once a protestën në në në shprehën e ditës sot më heri. Qëndrime, qëndrime. Ta dëgjojmë ndër një herë. Hajde ndër. Qëndrimi është një gjë e vogël që bën një një ndryshim të madh. Ne ja, ajo të dëgjuat. Mbukur. Shumë mirë. Atëherë do të ndrojmë temën tani. Faleminderit heri. Kemi Alden e cilana na informon mbi situatën. Sinop. Për Patience. ditën e sotme, jebi si në këti kane Minus një në këto momente, 2 mbëdhjet dojet maksimalja për sot dhe nuk ka shanse përshy Dërkoj jemi në javën e 50 të vitit, dita do të sjas, 9 orë e 14 minuta Shumë shumë bukur, 9 orë e 14 minuta për të protestuar Gja ditë e sotme, kam për shtybën Po hija pasu zhvillime që gjithë ju i keni ndjekur sepse media të gjitha janë fokusuar tek protestat e studentëve, të cilat nisën rreth orës 10 ose pak para orës 10, uhum. ju e mbani mend unë isha në bulevard për ata që na djsonin në fund të programit të ישëm kur uh, grupi i studentëve që kishin lidhur krahët njëri me tjetrin, të paktën ai rresht i parë, uh, u nisën që nga korpusi qendror Për gjatë bulevardit, kaluan për para krye ministris Edhe vazhdoan më te i drejt Qeshtë i Skanderbej edhe Në fund të fare të kë Rruga e Durësit Ku është ministria Edhe <gjë> ishin shumë entuziansë që në më gjese Nisi mm -hmm. ashtu E ka përfunduar pasaj me uh, Studentet në Studio emisionesh live mm -hmm. Sa të kë top show Sa të këtë femziu mm -hmm. Sa të këtë rudinat Jongatech News 24 gjithashtu. Kështu që ishte plot me ndodhje, mm -hmm. më thënë. Vajte ora 16 dhe kërkesat si thuaç nuk u plotsuan. Ose një marr veshje, nëse mund të shprehem i kushtoj nuk u arrit midis kre ministrit Rama dhe studentëve. Ministra e Arsimit meqëra fjala zonja Lindi tani Kolla di e asu pa asu dëgjuar është duk. Po pra thjesht ajo dij se pak s'mund. Sepse shefi si duket i ka marr vetë gjërat në dorë në këtë moment e dash mm. duke udhëhequr. E diun si bëhet. Dorë par këta. Të... Po. Shuji e jetën në Top Show për takuar dhe të takuar studentë aktivistë të Partisë Socialiste që ishin mbledhur atje. Shumë freshistar, shumë koordinatorë, siç quhen etj etj. Ka pasur një përpjekje të jashtëzakonshme për se tu ashtë manipulimin mm -hmm. e perceptimi total publik, që ta një rrjedhë në mënyrë dhe jashë zatëm... Dhe, dhe, dhe bjetë këtë qenë shumë e shumë të orë, unë së pashtë djetëve, po. Jo, pff, shiko, ata janë të të dretën e vetë që dalin atje. Pa po mirë, po jot dhe sigur dhe të t'yre të pagë, këna ta qenë student. student, po, disa janë student, dhe dhe. Mirë, disa janë, po. Ðshtë tjeder gje kauza që kanë studentet, po, edhe tjeder stisa. Tarit ti pëmë thua muan që ata at Me rështore partije Po, me list partije Pa, tu doli, i kishë në zirë foto në Facebook, Instagram Kushtë gjithë dhe të që në shumë Struktura dhe partijës socialiste që i kanë zjedur, i kanë telefonuar I kanë situash Udhëzuar Udhëzuar E tjera, tjera, pra është Ishte një shfaqe Me pak fjallë Ishte një shfaqe Pa, Ivan, jo, a i që e top show Ishte faqe së të timin e për që i së në të fjallë Së posa juve më të qëonë i si doni, por Ndje ishte rrë të vëjtë gjithë të si Ndërkot e këfëvziu ishte shumë interesante mm -hmm. Me studentët tjera tjera E olëta Nësë ema të se në olëta Në këmë plazin për studentët po Shkatrojmë të gjitha Shkatrojmë sh të gjitha Në bion Ndje se bion të shkatrojmë Ndje <laughs> <laughs> se nga Pëngon një Ndërperi që duhet kemi këtu, edhe pak muzik, kur të këtëemi, në në tjetër do të flansim më shumë për këtë qështje. Dua me dhe opinione të aja, asot mm -hmm. në klubin e më qesit ju më nga shkruani 069 27 222 nuk është vetën për lojra. 069 27 222 Mi mqes siri Mi mqes siri Mi shjore mjedit sa me të bukur dhe të bërku do ishtë në dole Sa nëzatry një përshëndesim dhe juroj mi dit fantastika Unë jam blendi këtu Baxh me Jerry Mi mqes Me altini dhe olten Mi mqesi Daj e je jëti si u Ndaj i ma kërkoh Ma skërkoh Gjoh Ndaj në nëba për parat Ndaj kërkoh Unë nuk po bëj. Merënis gjokën tani. Ja, fjalë vërtet. Faleminderit. Por me këtë s'e dal dot. E kupton po. Po futoaj këmëngën tjetër. Sweet Company. Mhm. Mhm. A ve për. Ë, gjithmonë. Por dhe siç po thoshim para, ditë e ngjeshur me ngjarje, zona e sotrin, është studentë shumë energjik kur janë mbledhur në mëngjes dhe grumbulluar në mas të madhe uhum. edhe pse disa përtyre janë penguar sa, po kuptojnë nga disa raporte që ka në media disa në Ilbasan nuk ankuan se policia i kishe blokuar me qita dhe kanë arritu që të bashkohen me të tjerë nga dreka apo pak më vonë e gjithashtu një interesante ka qenë edhe fakti që një vitje qërkullon dhe edhe dritorishtës e gjimnazit Për të part, të? French, jo, po pra që kishte kërcënuar Sami Fran shriqem, nuk kërcënuar, po mbushur mendin fëmijëve që nuk duhet të dalin. Jo kërcënuar, po kërcënuar në një farë ndyre. Po. Po. Ai thotë, shikoj, është varet nga kënd vështrimit, dua që të jem sepse okay. se nuk është këtu për ta për ta mbrojtur, por dua të them që ajo thoshte se është përgjegësia mm -hmm. ime, ju jeni 19 vjeç, prindërit ju kanë dërguar në shkollë. Un do a shëtu tinë shkollë on rrugë në protestë. Okej, një farë të drejtë. Fëmitëmit thotë ajo, unë nuk i kam, nuk i kam lejuar, nuk i lejoj etj etj. Kjo është njëtas dysh kanë pushim unë që thoshë nuk lejoja asnjë gjë që të hynë në. E njëjta, vërtet. A jeni me dyshë se ta falim shkollën, çka është skanduar drejtuesit mes saj. Po, nëse. Jo, nëse besoj. Që shija nuk la asnjë që hynë në shkollë, dhe asnjë fëmijë të dalë në protest. Gjithashtu politika e hyrje daljeve kanë pushim. Normë tetë e gjysmë, më qesë di, pash një gruposëm gojë të madh nuk e di nga ishin ishin më të rinj domethënë se nuk ishin studentë jo, ishin në neësi po do ta them se je socialist dhe homofob diku <laughs> ta dërgonj ato fëmin ton po po patjetër të në duar sikur, të fisëm bronë <laughs> por okë <okay>, ëm um, <clears throat> kjo është njëra gjë teatra ishte uh, në moment disiplikëshëm sepse kjo është gjëja që me thënë të erë drejtën erën deri tek faza i ku dy njerëz të angazhuar Mm -hmm. uh, se si la, se ishin të gjenis fëmërore pan. Në forësat të ndryshme politike, për, për planësëse mm -hmm. Vini shumë të akord që unë isha me politiken Sepse më të dhe shetë që asë njëri nuk mori për gjegjësi Në fundë në farë, asë një politikanë Gjitë të reguan me kishë njëri tjerë, si shë bët zakoninë Si shëndosë gjitë manë Këptonë, për shumëll krej ministri i shkruan të në Twitter Ej, artist, i shkruan të Luli, mm -hmm. Luli Me gjitë këta, ka konë mm -hmm. për rom me artistin Lul, ë uh, zoti Ram. Nëse artisti Ram, nëse mundaj quajmë kështu. Shushin, dhe më dhe në, a ish, që sjishin, domethënë, ai duhet të shkon në një humor të mirë që bash në Twitter është duke bërë ato gjërat e veta. Hey artist, hey kështu, hey, ko bure, hey. Ës duke u kënaqur me pak fjalë, apo vetë kënaqur, si juhet, në këtë rast. Në një konkur studentët disa prej tyre kanë kaluar natën jashtë dhe po presin diçka. Presin që ai të vinë të ndoshta. Siçi i th안, e ja në çfarëdo që ato. Dialogojnë për të. Me gjitha të, është... është... është... është... është farkalojë. Në njërën nga studiot, pra... Tek dritarja e Rudina Gjungës. Mhm. Mm e pan të këtë momentin? Një moment që e përzuri... Këtë moment. është një moment kur... Ja, ku të është këtë studentat, është pun tjetër. Të luan, filluan këto... E kan me... me Adelina... Taulan Muka të të kënajsi që isha me studentat... Pre Taulan Muka dhe dhe ka shkretur në Facebook në këtë Po, nuk ka asaj zotria që ishte zotërisë e Themës. Po, për pak koaj që folëm dje. Po, po. Dhe dhe ai ka qenë duke parë emisionin e Rudinës. Ëh. Nëndërsa e ka parë emisionin, ka dalëuar se në ato 2 javë që ishte në ministri, një jurist e Ministrisë së Arsimit ishte aty. Ishte në studio. Por e maskuar si student. Oh my. Kjo është njëra nga kjo është një nga shpresat që Zoti Rama e ka përdorur gjatë gjithë këtyre ditëve të protestës për për të etikatuar njerëzit e LSI-s dhe FRPD-s që kanë qenë atje, për të thënë të maskuar si student, por këtë radhë është juriste e ministrisë që është maskuar si student e Gadal në <gjë> studio. Oh, Shikoj pak. Ishte një vajzë që si më pyete studenta, në fakt ajo thotë është juriste te Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për detaj nuk u tha emri që në fillim kuptua që do ishte student e Gadal. Edhe unë nuk e di. Nuk nuk e dia. Në fakt, keni kompleks të prezantoni. Nëse ai juriste nuk ka asnjë problem, nuk ka ndonjë gjë, ne skihemi që kundër juristëve. Absolutisht. Mirë shtatim. Nuk ka atin që, jo se kam në link, thish po e lezoja, vërës të lezoj. <laughs> e kam në veq në të lezoj. <laughs> e në të lezoj. E në të lezoj. E në të lezoj. E në të lezoj. A e bo të reda, po, në po mikrofonin. Nuk të do. bëjmë gjithë, më bëjmë gjithë. Së kime rakoj. Në mikrofon që të gjoj. Së më të gjithë, jam shmeqet dhe... Um, dhe shmeqet. Pa tjetër, pa tjetër, jam juriste, jam juriste. Jam juriste me kontrat. Jam futur me studentët që kanë fit Për të një këtër të punës, pa të të që ka, më më vjen shumë keshë, nuk e informuar, sepse kanë qënë... A e ka shumë keshë, bashme studentët që kanë qënë 5 ditë në rrug? Më vjen keshë për të të. Õshtë një grupit të të kurë, dhe ka keqarni e përështë të informuar. Për me sërreteve sociale, ju nuk ka në rrëndët sociale, nuk ka në rrëndët. Darin studentët që janë bashme të, ku zhënë që në mesin e tyre është në r sistë nuk paraqiten për ne prandaj je... po patjetër vitimisht thotë jemi djallë studentë pikërisht A... pastaj ta... shikoj Shiko. jemi studentë pastaj kam qenë student në kamësuar të dëgjuar të tjetër shikoj zonjë dashur tash çdo njerëj është studentalisti flasë që më paraqitesh ti kërkon flasësh por mua po të më losh më të flas për vetën patjetër po ju lutem zidi një version do të thënë jo çse mundohet kthej në debat jo turistë dhe studentë ideja është emisioni e çëllëni të qartë janë i papërgatitur po rutina e A e lëguarim. Sa mendoj se kjo më mjafton, derisa e kanë qetëruar ata. Por në fund fare çfarë ka ndodhur? Ti e ke parë? Jo, po e shkova pak në dhomë. Ardina e ka e ka lëguar nga studio, pam. E ka marr atë momentin? Do s'osh këtu? Nuk ka thurë fare. Kjo ekipet e vjet. Kuqëçi anë, që çeda drita nga mbrapsht, pova para. Jo, tani me fare. Jo, pra. Ajo ju dëgoj ta bëni 100 substutane. Ai po të ka qenë rreth madhitarëve apo jashtë ditarëve. Wow. Skaliti. Skaliti jo. Jam jam rasti ashtu. Njëri nga djem që ishte tek Top Shot s'pash. Ai apo jo, jo, jo mirë. Sepse po mm. ai po shikonte Brylin tek Instagrami që e kështë e identifikuar si një koordinator të freshit të Parti Socialist dhe të mm -hmm. tiku në... Nga në iksme, në Giro Kastro, më duke të ishë? Po, ishë në ju, nga aksenti, po të tiku, andej. Dhe a i u të shua në këmë, shumë i <laughs> dhe polituar, tha, po na... Po na, <laughs> po na surmojnë po në rrënës sociale, tha, na kanë zirë, tha, na kanë zirë, tha, si kur kemi ardhë këtu të organizuar, po, tha, jam freshist, Jam, jam edhe aktivist edhe shum, Jam edhe shumë i zjarë Jam edhe militant ja, I shum, i shum, i shum, pa. Pa. Por jam edhe student Jam edhe koordinator <laughs> Ishte student në vitin e parë pa, pa, pa, Student të... ishte të ka fundit Po mirë më të një se gjithë kemi Du i... <laughs> më dhe reshtoj gjithë të të tjera Pas tek në fundisht e dhe student e Mirë, këthejmi bas pak grune mqesit Doam për shtype të aja në 069-27-22 se, uh, se keni park të që me ndonë një për të mund nashkroni edhe në mos që ofë shë student. Këtë e një nëzëpër. Jis, çogjë, mirë se vini në klubin e mëngjesit në Valet Club FM. Good morning. Good morning. Mirëmëngjes. Atëre, si qendron kjo çështja e infermierit që na thonave të flisni. Ore, se shumë në Francë Ore për të folur ne kemi falur që. Na shkoi goja mbrapa. Na thonë se nuk është se kushtojnë. Shkuan, shkuan. E ke parasysh se edhe pas sa shkuan dikush në Instagram si nuk thënë një fjalë për studentët? Si nuk folë ti tha për këtë çështje ti fleti ndërkohë? Po si nuk folje ti për të që që të tuash Zotri, më mirë të tuash si nuk të të gjovë Të klasë për të sepse I ke veshët në vend tjetër E këmtonë dhe shumë mirë, s'ka problem Së më tuash si nuk folje mm -hmm. Sa shumë flasëm Ta njësish punë e këti infermire Ishte kreu i shëqatës infermireve të Shqipëris I cili po organizonë të taj Po them të gjithë Një protest gjith... Jo, për të dalë në protest Dhe për këto arsye e kanë heqën nga puna mm -hmm nga spitali, më sikur spitali. Më sikur spitali. Kanë në huma punën e infermierive për ta. Po, vetëm e kam marrë në telefon, mesa unë dëgjava të paktën. E kanë marrë në telefon dhe e kanë pushuar më një herë nga puna. Uh, suksese dhe gjithë të mirat i thanë. Është mirë, le të fillojmë në spitalin amerikan apo diku tjetër. Po, më ka plot. Po themi, ka nevojë ose të shkojnë në Gjermani fundi. Po, në Gjermani. Po me këlla, por kanë pushuar infermierët i marrin nëpër spitali private tani nuk është se Aja, për e qëjtë të një, të pak të nga njëra media këtu mm -hmm. I kontaktuar nga Fax News, të, të këtu, Elson Jaqa ka konfirmoj lërgimin e ti tuk e përhuar po Se është shkarkuar nga puna si infirmirë në qësuta Një infirmirë i Jaqaj është përshua nga puna për shkark se ka bërë thirje për grevë të infirmirëve dhe të mjekve Që pritë e të zhvillohet në datën 20 djetarë A, 20 po, tës, 20 në 20 dhjetor kemi tjetër. 20 dhjetori është uh, protesta e bluzave të bardha. Mm. Po po, ta ndërpash. Deri më datën 25, nëse infermierët në të gjithë vendin marrin shpërblim dhe nuk mbahet premtimi për rritje page, do të ngrihen në protestë, deri në bojkot punë, derisa të kuptojnë vlerën që kanë infermierët. Është shkruar në këtë njoftim këtu. Të gjithë bashk mund të arrijmë këtë kaos që të gjitë e duam. Kushte pune më të mira, paga më të larta, shpërblim për fund vitin, siguri në punë. Po ky e paskë bërë hak kërkon, kush sa kërkon këy? Ky paskë ky kërkon vlerësim të punës dhe figurës së infermierit. Kot fare um, tani ky. Siguri në punë? O vllai e ke shpërblim për fund vitin, paga më të larta? Ku je këtu në Franca? Kushte më të mira pune? Ç'ke gjithë dhores me vllai. Kotën. Ka kërkuar në pasaj verifikim të dosive të gjithë infermierëri që ata pa diplom dhe pa licensë të largojnë dhe të punësojnë ata që e meritojnë. O, i, këtë farë, e këtë e plë farë. Da është ka që në zëmarën infermierën që zë e meritojnë. Po, i këmë të shikot. Ka kërkuar dhe largimin e frimës e presionit dhe politizimit të profesionit të infermierët. O, të shfarë orikë si paske pas. Këto, thota i, dhe shumë kërkesa që ka në infermier do të para shtrohen në ngritjen e të gjithë infermierëve në vend në dhjetor. Nëse në qeveri në datën 20. Po, dhe kjo është për çdo qeveri, nuk reagon për këtë kategori punonjësish. Pra këto kanë një identitet i. Edha e menduam reaksionare. Po brap. Po të shumë këta nga puna, besoj se zot e ngritin. Diku për këtë ha e burg zotri. Mhm dhe burg me vite ne të tjerë familja absolutisht po kështu shë... so, që duhet ta kthem këtë kështu që hija na puna nga, është familja e imin ata konsiderojnë nuk... veten me fat që është sot në shtëpi <laughs> se ke shpëtuar para s'është në shtëpinë vet a <laughs> një pyetje kamun yemi në 1970 apo në 2000 kur e ka hequr njëri po çfarë thua ju tani me vendim nga lart me urdhër nga poshtë me urdhër nga poshtë Nëordër nga populli. Pa partia ban sot populli. Normal. Ëm. Uh, Okej, okay, le ta shikojm se ç'do të zhvillohet me këtë histori. Ç'do jemi? Le ti vëmë le ti vëmë bulën për tani. Ora është 7:45 minuta, zonja Sotrin, un kam një njoftim të vogël për ju. Ne u kemi anagramën sot. Pastaj pak minuta? Mbas 2 uh, minuta s'vetëm. Por për anagramën sot do t'i japim një or nga dyqani Rivaldi Watches. Mhm. Kini paraqësh Rivaldi Watches ndodhet në tre vende tek Sheshi Wilson në rrugën Sami Frashëri. Pra se tuash përball tiku përball me LSI-n? Po, po atje. Në fakt më afër është me Sheshin Wilson. Është më afër me Sheshin Wilson. Po si thua në anën tjetër të rrugës? Dhe shikon atje se ka një shenjë e madhe Rivaldi Watches. Kjo është tek rruga Sami Frashi, pastaj tjetri është tek ura e madhe në hyrje të bllokut The Coin. Mhm. E keni parasysh atë? Dizajni referohet ura e vogël, po, e Shallvarëve. E Shallvarëve. Por kjo është pranë Skaj Taurit atje tek ajo, tek ai vend, ura e madhe, po. Po. Ura e vogël. Dhe teatri pastaj është në Coin. Ka edhe një që është brenda në Coin. Shë që në treg për më shumë se 20 vjetës me brendet konsoliduara dhe qëpime konkurues në treg, ka një shërbim perfekt dhe një servis brenda kompanis. Ka tisa marka shë e gjeni tek rivaldi watch-is, për shumë dëshë Roman Son, një të tildë në bajun, me mekanizmë zviteran, ke pasaj Lorus dhe Pulsar që janë pjesë e familjës madhe Seiko dhe modele për gjitha grupë moshat, femra dhe meshkuj dhe stilet lërmishme me ripa lëkure, silikoni dhe zingjirë. Gjithashtu ka fosil është brand amerikan i stilit vinti që vjen në të gjitha linjat moderne, Shumë sportive, një. klasike, qeramike dhe kjo është fantastike, perfekt për të gjitha moshat e reja, koleksionet e reja në çdo në çdo sezon kanë gam të gjerë modelesh dhe stilesh për të gjithë, pra ju mund gjeni veten në çfarëdo lloji stili që ata ofrojnë dhe në këtë sezon festash pran riedit Rivaldi Watches mund të gjeni oferta pafund për të gjitha brandet, sepse ka ulje. Po, deri në 70. 70%. 10 deri në 70. Ëh, në të gjitha dyqanet. Super. Kjo duhet konsideruar. Duhet, pastaj. Dhe TikTok se ora kalon. Them the fucking crew name she is so पसंद. The greatest radio personalities. The best music The funniest shows This is Club FM Ora shënën 7.53 minuta Jenë me klubën e mëgjesit në radion këmëtare Club FM, mërë mëgjesë blendim, mërë mëgjesë Sentini, mërë mëgjesë oltam, mërë mëgjesë të dëshormish Urojmë e ditë sa më të bugurët dhe të mbarë Këtë do ishë ndotën e Nërgopë për shikoja historin e një zonjë nga Australia Ajo ka e mërin Iren Oshi është 102 vjetës dhe ka përfunduar me sukses hedhjen me parasut, por oh, të gjithë ata sot e kanë bërë për, për bamirësi është edhe në fakt zonja më uh, e vjetër në moshë, e cila bërë një veprim të kse natyre, dhe ka shënuar një rekord një me hedin e saj, por të gjithën të e ka bërë për uh, një, një kaus, sepse Irene Oshii ka humbur para pak vitesh uh, vajzën e saj, uh, për shkak të një sëmundje nervore, mm. dhe për këta është të e ka vendosur që pikërrisht hedin e saj me para shut për të shënuar dhe një rekord, ta kryoj për bëmirësi, sepse të një Të gjitha uh, donacionet që ajo ka kërkuar uh, për këtë gjë do t'i kalojë një shoqate në Australinë Jugore që merret pikërisht me sëmundjet nervore. A sa e bukur. Shumë e bukur, e ka shijuar sepse ka qenë një nga eksperiencat e saj më të bukura, por edhe duke mbështetur një kauz shumë të fortë. Super, faleminderit tjerë. Të lutem. Zonja Zotrin duat i njoftoj për oferta të çmendura në dyqanet Adidas dhe në Intersport në të gjithë Shqipërinë, bra. Dyqanat Adidas dhe Intersport në Praktifsave të fundit vitit. Janë shmendur me ofertat Në atit asë gjithë shka është me ullje Nga 30 deri në 50% Në Intersport Të gjitha markat janë me ullje Reebok, për shëmbull 50% ullje Në të gjithë produktet Reebok, mm -hmm. 50% Pra, gjithë shka Reebok është gjysëm të shmimi Converse me ullje 20% Nike, Puma, Head Dhe McKinley, etë të tjera Deri në 50% Festat janë shumë afrëndaj nëzitonit përfitoni nga këto super oferta për të kënashur vetën dhe të dashur i tuaj dhe nëse nuk e në mundësi që të vizitoni të qanet Intersport fizikisht mund të shkoni online të Intersport.com pikal markat më të mira dhe më cilësore sportive mund të gjeni vetëm në Intersport ndaj nëzitoni, nëzitoni, nëzitoni i ashtë koha për të bërblerje këtë fundit. të fundit ondo shkësatë Në shkosh për uh, ribak, më do. Sigurisht. Okej, shumë mirë. Atëherë kam dhe një anagram. Okay. E di që jemi në limitet e kohës, por. Po dhe anagramin do ta bëjmë. Do ta bëjmë anagramin tani. Jepi. Anagrama në klubin e mëngjesit. Vita tek ti. Vita tek ti. Po, si jeta të këti Vita të këti V-I-T-A T-E-K T-I 0-6-19-27-12-2-2 Njërgonë mesajtë të uaja Ose mund kesh një të dashur që shuhet shu shu shu e vita Edhe shkur të të tërët vita Ose vitori Vita Të këti Të kunë sonë të të dajo Vita Të këti Të këti vita Mhmm <gjellis> Jeri vret mendjen, ju keni për mundësit fitoni njërën nga orat e rivaldi, rivaldi Watches Për të anagram këtë emin pas pakar club on radio club fm 100.4 enjoy it people Mr. Ganiard do i kuajem Mjesed dhe ju përshëndesim që t'ju dëshirojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, kemi Altinën, mjë kemi Oltën, kemem edhe këtu sot në Mjesesë dhe Enkeleidën. Mirëmëngjes Enkeleida. Mirëmëngjesim, mirësevgjëta. Rajsiçi kemi këtu Enkeleida Thimos van Sotrin. Është menaxher marketingut tek dyqan taksi.com, një kompani e njohur për oferta online, për blerje online, një shtëpi e madhe e blerjeve online ku mund të gjesh praktikisht gjithçka në e për çdo gjë uh, gjithashtu më vjen mirë se sa j'rritur gama e produkteve që ndodhen atje por le të flasim pak për një ofertë që zgjat edhe 3 ditë 15 orë e 51 minuta e 26 sekonda tani që flasim në në faqen tuaj tek dyqani taksi.com quhet kap ofertën tënde dhe dhuro Po, Blindi, ne këtë fund vit si dyqan taksi kemi menduar që të bëjmë një fushat gjithë përfshirëse, jo vetëm në standardi për të ofruar e, produkte në ofert dhe shumë lëshmëri për të gjithë personat dhe të përshirë, me qmime shumë të aksesushme dhe shumë ekonomike, mm -hmm. që njëri të ndjenë, që bëjnë një blerët të zjuar. Mm -hmm. Për ju këte e bëni qizmonë praktikisht. E bëjmë, mm -hmm. por këte herë dë donim që të ishe pak më gjithë përfshirë se kjo gjë, dhe të ingranonim edhe personat të tjerë. Duke që nësë është, janë fesat të fund vite dhe atmosfera festive në djetë ku dalë, në familje, në shëgjëri, në punë, dhe sidomos të ekëfimijat. Për këta rësue, ne kemi mënduar që në këtë fushat promocionali që kemi njësër në datën 6 dhe mbaron në datën 16 më djetë, të ofrojmë një mekanizëm dhe një mundësi të gjithë personave që bëjnë një blerje online në websitein ton, mm. www.duçantaxi.com, të përvese të gjenë atë të qëfar i duhet dhe të bëjnë një blerje me leverdi, të japë mundësi që ato të japë një kontribut personali, për fëmijët e shkollës KUS në Kashar. Tanim tregon pak për këtë, sepse e lexojte këtu që thotë për çdo blerje online që do të bëni 1% e vlerës së shitjeve që do të pra të gjithë vlerës së shitjeve, sepse kjo ka filluar nga data 6 deri në datën 16 dhjetor, do të shkojë për fëmijët e kësaj shkolle. Çfar çfarë keni parë te këshilltarë ndodhet tek tek shkolla KUS Kashar? Jemi mënduar shumë dhe jemi mënduar që të jemi sa më të kujdesur me përzjedhjën e shkollës uh, apo lethemi institucionit që uh, ku neve do të ofronim të lojë bëmirsie dhe akti humanë në mm -hmm. përpete, sepse uh, do, do donim që të ishe një përzjedhje spontane pa unë dikuar uh, në institucionit ku është vëmëndja e e të gjithë, e? e të gjithë, e? e të gjithë me mm -hmm. dhërshme, kë bënë donacione vazhdimisht sepse uh, Shqipëria e jo në për ka ai shumë vende ku janë lënë në harresë dhe nuk kanë mundësi uh, ë ka do të thënë ka prindër që jetojnë në vështirësi që bëjnë maksimumin për fëmijët e tyre mm -hmm. por nuk kanë mundësira të uh, që ti bëjnë të lumtur në çdo kohë uh, sidomos në këtë pjesë të fundit viteve mm -hmm. për këtë arsye zjodhëm me kujdes uh, një rëthinat e tjëranës dhe spikatëm pikëri shkollën e... Kusë Kashar. Shkollën në Kashar, shkolla Kusë në Kashar, që në vetë vete është një shkoll relativisht e vogël, mm -hmm. është nëndëveçare dhe ka uh, edhe parashkollor, edhe sistemin, do më dhe në fëmi nga klasa e parë dhe në klasën mm -hmm. e nandë. Uh, ka një kapacitet rëthë tërënë, uh, 300 xhanës në total, mm -hmm. uh, ku doratën që ne kemi menduar që të alokojmë për këto shkolla dendën ndryshme dhe të përshtatshme për grupmosha të ndryshme. Pra do të jenë lodra, libra, qersa natyrë. Do janë lodra në kategorive të ndryshme sipas grupmoshave dhe interesit që ato kanë mm -hmm. dhe në në një farë mënyrë jemi duke menduar që të përziejmë diçka shumë specifike që ta shoqërojmë ato buzqeshjen. Tek fëmijë. Tek dhe effective surprises tek tafmi, sepse ato ende nuk e dinë se çfarë do ne kemi përgatitur për ata mm -hmm. për momentin duke u angazhuar me drejtorinë e shkollës Kus, të cilët na mirëpritën shumë dhe vlerësuam faktin që ne kemi zgjedhur. Shumë tani janë në shkollë, kështu që nuk na dëgjojnë, edhe surpriza, surpriza do të mbetet, kështu që surpriza nuk na ardhitë akoma. Që do të thosë se dëgjuen se dhe blerësit që që do të, sepse kjo, shko, të kjo është ko, blerësit të duratave, dhe ti duke bler durata për familjarët e tu, për njerëzit e tu të dashur etj etj por kjo është një mundësi që ndërsa ti blen këto dhurata të bësh edhe një donacion po themi me këtë përqindje të, të shitjeve që shkojnë për për fëmijët e kësaj shkolle për për dhuratat dhe për ta sepse me sa kuptoj në zjedhjen tuaj është është parë edhe Uh, situaciona ekonomike e familjeve marisht, dhe fëmijëve që që është, kanë nevojë pra për këto. Është një zonë, pavarësisht se kashari është afër mm. në Tiranë, në zonë periferike, por është relativisht e thellë si zonë në kuptimin e vështirësi dhe gjërave që ato kanë akses mm -hmm. në jetën e tyre të përditshme. Mm -hmm. Dhe për këtë arsye ne e zëdhom. Uh, ideja e, e gjithë kësaj uh, aktivitetin e vetë-vete është uh, për të përshirë sa më shumë njerës, për të solidarizuar dhe për të dënd mundësi në atyre sepse ka plot njerës që Kanë dëshirë që të bëjnë mm. një donacion, një durat Por të vetëm është pak e vështirë që kjo të ndodhe Dhe ne ndaj e kemi kryuar të til mekanizmi Që gjithkuj që sa do pak ka dëshirë Të bëjnë një fëmi të lumëtur Në përmjet një blerje online Për posa saj që I, i duhet të blej apo i pëlqen një artikull tablet tek ne mm -hmm. me ofertë, uh, automatikisht uh, është pjesëmarrës, është përfshir dhe uh, ka po një të njëjtën satisfaksion që kemi uh, në jetën e përditshme kur ne bëjmë një akt të mirë mm -hmm. në vetvete. Kështu që na dhurat është është si të thuash përmes taksi dyqan taksi.com Uh, por është nga nga blerësit që është nga blerësit është nga blerësit mm. kjo është shumë e theksë do të them këtu do doja ta vija theksin sepse ka plot kompani të ndryshme e, të cilat bëjnë donacione Ësigurish e veçantë në këtë rast është se donacioni nuk është nga vetëm nga kompania, mm. por janë edhe njerëzit individët mm. që e prekin. Mekanizmi është zhdartur kështu që individët vetëm mund të bëjnë pjesë edhe të tjerë. Partizëvon familjarët e tu, por gëzon edhe diku tjetër. Gëzon edhe diku tjetër Shon, që dhukar. nuk e praktikishti nuk e mund si të sa njohsh ose mm. nuk e ke prekur realitetin e tij, por në vetvete ti bën një dhuratë simbolike që për, për diku tjetër është Shum çka. Mm -hmm. Un po shikoj edhe uh, generations që kanë ofertën e e madhe për këtë. Ka po ofertën të ndër dhe dhuro. Shikoj që uh, përmënden edhe 3 ditë, 15 orë, 45 minuta së zotrim mund të shkoni tek dyqan taksi.com, shkruhet me x. Dyqan taksi.com dhe e shikoni mund fashim në uh, Ballore që ofertash e disponushme atje. Përshëmund tek tabletat dhe smartphone dhe shikoj që për se cilin nga artikuit mund shikosh edhe egzakt se sa kursen, sa kursen me ba. të kuqe, ba. për shumë për njërën nga këto matës aktiviteti, Huawei është kjo, me njërë, kursenhet një mëdhjet mi lek, një mjenë qinë lek me të rejat, pra një mjenë qinë lek dhe zbret nga 2.9.000 lek në 38.90, që është, 11.000 uh, lek me të vjetrat uh, Qëta për mbljetë blindi, aty për mbërështë se ne kemi një gamë shumë të madhe produktesh edhe ofrojmë një shumë lëshmëri mm -hmm. i zjedhjesh uh, Ajo që është më rëndësishme është që në këtë um, oferta një që ne kemi aplikuar uh, e the me plot gojen që shumica prej artikove janë me uh, të shmimi më të mirë në trek për mm -hmm. momentin Pra, ja nuk është se ofrojmë ditë që ka një, një ullje në male, por vërtet që është që mi më i mirë në tregë. Që kojë për shumë mund që ka uh, nga produktet për fëmijët, lotrat janë me ullje, Uh, produkte për shumë më për makinë, për ullëset e fëmive Po, po uh, Karoncat e BBV në gjithashtu ullëset Këto për të ngrenua, e në kishan harruar këto E në pasur një nga këto mm, Qanë taksi kë... realisht ka ekskluzivitetin e markës Qipollino Që ofron një shumë dhe shmëri produktesh për mm -hmm. fëmij Së dhe mos përpindur për moshan nga 0 dheri në 6 vjeq Ka uh, një mundësi pa fundë zjedhjesht Dhe... Shoftë atletë Nike, çerno për palestër, e pëbra gjithashtu. Po, sigurisht. Libre, po, topa nga këta të balancës, këta topa të ndëjën për zgjmerje. Hmm. <gjera> edhe edhe për pak gimnastikë ose pak ushtrime në shtëpi. Praktikisht ka gjithçka. Do të thotë ky është një dyqan i madh online ku ju mund të bëni zgjedhjet tuaja çfarë do që ju inter interesojë, por ndërsa i bëni këto blerje deri në datën 16 dhjetor, jeni duke dhuruar edhe për surpriza Lodra Edhe libra për fëmijët e shkollës KUS në Kashar Në të mënyrë pra, bëni blerit të oja, bëni edhe një durat bëmishësie Falim dhe rë shumë, mënke lejta Falim dhe rë uve Mënke lejta Thimo, uve. Zonja Zotrinjë, është menagjere marketingu të këtë duxan taksi.com Aty mundës i gjeni këto bleri, gamën e gjërtë produkteve dhe mundësin për të të ruar Falim dhe rë shumë, në kelejta thimo, zoja Zotrinjë, është menagjere marketingu t When you come back home and all the lights are out and you're getting used to knowing that I've been around Yes, you let me Savini, është klubi i mjesit mm -hmm. Jazzline, po të jesh Jazz, apo është Jazzline? Baba, jo, është Abra. <coughs> se thash, se unë vum Jazzin? Apo jo, jer. Pam. Ajor si imones Flori. Pam. Simund të arroj. E do të kujtoj se kemi një anagram, se kemi raund shumë për vita te ti është anagrama, vita te ti. Tek ti zonë sot rindot japim një or nga dyqanet Rivaldi Watches. Mm -hmm. Policia ka bllokuar rrugën e Durrësit nga fillimi në fund. Ndër... Ku nuk ka syn protestues? Ku nuk ka syn protestues? Si pse pse kan e kanë bër këtë? Është kam bllokuar se do ket protestues më vonë. Ço mos i lejojnë? Po. Ço mos e Apo... lejon blokuar... makinat presidentë? Po pra, presin. Ata kanë lirë për protestën, po. Ligjërisht, okay. Besoj u çarua pësa. Rruga e Durrësit mështrohet me një tapet të kuq, që edhe do të ket ngrofsë gazashe. <laughs> në këto gazashe qi do t'i vënë përgjatë rrugës turistit që studentët sot janë në protestë dhe ngrok. Po, bash diku një video që një kamarier po jep të çaj dhe kafe. A, pa, në Skëder, në Skëder. Shumë bukurisë vërtet. Let bëj edhe këtu. Në lezetshme ishte ajo. Ja. Pra, sot të... dita realisht në, kjo ka qenë një. Asnjë gatot ditët e rradha sepse po shikosh Mehmet se shiquojnë të rinë <coughs> sot. Ato janë pastaj Të memsat janë janë, janë janë janë artike, janë, janë, janë ja, shumë kreative, një gjë, gjë që që realiste. Kom... Po. <gjë> edhe mund është një luftë që mund luftohet vetëm me vetëm me mems edhe as vestirë që ta që ti mundesh. Që ti mundesh kan mendjen e tyra. Ka pasur përpjekje për ti për ti çar, për ti çorganizuar. Kam përsipër që më e keqja ai sa pjesë ka kaluar. Tanimën që <të> nuk u arrit edhe një marrveshje, do të kishte qenë mirë që të arrihej një marrveshje midis dyrave dhe i qeveris, por ka qenë pamundur sepse edhe Tirana ka kushtet e tij prandaj që të jetë në një sallë të mbyllur me ta, diku mbyllur. Është edhe... diku mbyllur. Po sepse jo, dje, dje, dje bëri edhe një ofertë uh, tjetër për kryeministrin dje u shkroi diku nga ora 11 apo diçka aty në Facebook sa ishte gatshur ti prishtën sala ne kuventin e ku shqipëris iu veta ne 140 uh, vendet ku ulen zakonisht me nderet deputetet do them ulen uh, me nderet deputetet e, po, e ket drejt ulen si me nderet deputetet e, e shqipëris <laughs> dhe vendet e ministrave <laughs> gjithashtu ishin te po, disponueshme per pute... studentat pra do tishte vetem rama Dhe imagjinova zgjodhja e ministrave që rri ë se katër shqiponjës rrotullti, atëh pastaj të 140 vendet gjithashtu të mbushura nga studentë, ndërkohë që dihet atë ishin 30 apo 40 mijë vjet, disa raportonin 50, nuk e di. E, po tani kush. Por ka shumë, më mirë ashtu. Nuk kemi dokumenti ashtje. Dhe nuk shum, dhe nuk i merrte do të gjithë. Pastaj do duhet që ata të zgjidhin se cilën 140 do hynin plus uh, karriget e këshillit ministrave dhe cilët do të Cilët mira do rrinin për jashtë. Mm. Që do të ishte... Kështë që nuk ishte zirë. E pa vëndër. Po, molla mm. e... Paridit. Kujtja japë, kujtja japë. Më të bukurës. <laughs> e ke më rështë që <laughs> da ty është të sherri. Apo nuk që vetë kodë molla e sherri. <laughs> Gjithës e si. Um, Kështë që ata refuzuan që të shkojnë atje. Kreminisën ka që jetur dialog, ndërsa ata i referohen si negociatë. Mm. Son, -hmm. është dialogu bëhet me dy vet, është kufizimi. E vërtetë. Kurse negociatat thon ata nuk duam që të kemi sepse këto janë kushte të panegoçueshme dhe janë tepër të thjeshta për t'u për t'u realizuar. Si buxheti 5% për shumë. Që gjithë kjo bavën tuar në kokë që është e pa realizueshme. Është e pa realizueshme. E pa realizueshme. Nuk ka gjëtë paralizushme, më më ndërën? Asë unë nuk më ndojë se ka mm. gjëtë paralizushme, në që se ti realisht do, do që ti, ti realisht ato. Normal. Ti mund të bërsh Shqiprin me istadium të rikomtarë, për shumë në që se realisht do që ti jetë. <coughs> mund të bërsh të iranë në një qytet kullash, nëse realisht do që ti ranë në tjetë një qytet kullash, gjigante. Kullerësh. Kullerësh. Nuk e kujtoj ashtu. Pra nëse ti i vijësh diçka dhe realisht doqë ajo. Jo, e ka treguar deri tani që ajo që ka dashur është bërë në fakt. E bën. Ose certo. Deka bër më, më m sa. Ngjëse dhe shije pastaj. Nëse. ë Sudenët shërbim buzësh kanë marrë pafund. U është thën. Tha. Çdo fjalë e ëmbël. Dobë. Të gjithë e kanë quajtur një moment të jashtëzakonshëm. Dita sonë është po jan e ardhmja e Kosovës, thot Lindjal Nikola, është një moment i artë, ka thënë Edirama, për protestat e studentëve. Që shojë të gjithë janë duke u bër shërbim me goj. If you know what I mean. Por puna është me vepra. Puna është me vepra. Hey, çështja e pinguinit më. Eim pasfaq në klubin e mësuesit. Ora është tani deri në 7 minuta. Anagrama së nësë tërinë është vita të këti Mbas kësa e kënge do të zbulojmë edhe Për qishin e sakt me, Bon Gjomë When I was younger You better speak up Don't be a number My daddy told me When there was thunder Could be the lightning Don't want to cover Who's gonna help the helpless Sometimes will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 është Nasian e fitues të etë një një, një imbaronumër i fiton orën nga Rivaldi Watches Edhe njështë e ka? Nasian, Nasian Bravo të lundë Takzosh orën nga duqanët Rivaldi Watches mm -hmm. është e jotja të animë Bravo Nasian Sin e plekë zonja e zotrim vjen me vendodhjen e dytë në Shqipëri të animën në qëtë u nga data 20 djetor 4 salat të reja me teknologjin më modern të projektimit lazer dhe sistemin audio të gjeneratorës së fundit JBL Sound Performance. Do më urjë kur ti dëgjoni filmin, ti dëgjoni dhe me kocka, tupër. jo vetëm me vesh. Normal. Kapaciteti total i ulseve do të jetë në Gjeshesh. 600 W në kinema, kështu që katër salla të reja Cineplex tani në qytetin e rinë dhe të renovuar. Fantastika. Ashtu. Lajm i mirë ky, sepse dy janë më mirë se një, thonë. Po drejt. Thoshte njëra që kishte. Dyja dy shoqe. Uh, dy shoqe jeri. E gjithsesi, me që jemi këtu tek kë Cineplexi, kinema ime preferuar në këtë vend dhe më e mira. Cineplexi ka këtë javë në premierë Spider-Man: Into the Spider-Verse. Kjo është uh, kritere vrap. Spider-Man vazhdon me sagën e vet dhe ka shumë dilegës që mëzi e presin këto. Çdo herë që del një tjetër instalimi Spider-Man-i, keşhet Into the Spider-Verse, pra, jo Universe, po Spider-Verse. Spider mhm. Mm dhe pasaj është Streha me sreve. Mhm. Mm Ky është Robert Budina, filmi i Robert Budinas, po. Mhm. Mm streha me sreve janë azotrin që shfaqet në Cineplex gjithashtu. Kështu që kemi bileta për Spider-Man dhe Streha me sreve e Robert Budinas. Tek Sinepleksi që tani ka edhe 4 salat të tjera në QTU. Super! A tim kemi një censurë? Yes! Do da, Do da herim tani? Zemra nisë të përshpejtohet dhe të rakh në mënyrë të shregullë. Më shumë një të përshpejtohet dhe të rakh në mënyrë të shregullë. Më shumë një... Një tilë? Se, se sa një rakhje. Se të shparë është ajo e tilë, bra? Ku desirë? Se sa një, një, një, një, një sh rakhje. Qërë mund të bëj zemra... Pra, okej, okay, teknikisht Zemra, zemra po re, apo jo Zemra po re, por re por. Teknikisht por, por është më shumë një është më shumë E dy gjaj me dhe <laughs> një her Qërë mund tishtë e një raj e të per Zemra nisë të përshpejtohet Dhe të rakh në mënyrë të shregull Më shumë një të p*** Se sa një rakhje Më shumë një pip se sa një rakhje Më shumë një pip se sa një rakhje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 do të fiton një kupon nga Zepa Natural, mm -hmm. dy bileta për në Sineplex, edhe një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një prakotit që atë. Dinkë, Olte. Tre dhurata, një censur, një fjale vetëme që duhet gjetur, 069 207 222, 069 207 222. Më herët po flisim të në krybile mqesi, se si dita e djeshme ka qënë një dita e mbushur plot me aktivitet, studentet kanë qëndruar, Tek krye Ministria, një pjesë të ture, një pjesë tek Ministria Arsimi dhe një pjesë tek Zoguizdi që blokojë qarkullimin mm -hmm. për disa orë, metë përfunduar në orën 16, a fati që ata i këshin vënë Zotit Rama dhe Qeverisë për ti pranuar pa kushte dhe pa negociata, kërkesat që ata këshin bërë. Me gjithë se Zotit Rama vështë dhe në këmgullë që ata nuk din të protestanë ka dhënë leksion e protestave. Ja. Dhe ai ka gjithmonë të drejtë. Vërtet kanë thënë ku kanë jo, thënë, thënë, thënë që nuk din ata protestat. Jo, nuk din, por ka dhënë leksion se si duhet. Do të dini tha se pas formas tuaj, po un dikur <gjë> kanë protestuar ndryshe. <gjë> Eha. Dhe e mira është dhe të protestohet kështu. Po. Ramës ka exact. 20 vjet që është pushtetar, kanë përgjithësuen unë që Dhe ka rënë. Kur Te Ramësi protestues, protesta më e madhe socialiste ishte në 21 janar. Ajo. Po, jorgjë. Po, brapo. Ja, po, po, plis te por. Ai është me makina, me makina të djegura zotri. E <gjën> Impacto Protestos. Tam. <gjën> me vënë flakësh të të të në për. Edhe PD-ja i ka me zjarr, edhe PS-ja mm. i ka me zjarr. Me bidona me benzinë shkojnë për protesta. Normal. Ne ta themi këtë. Forcat në pushtet apo në opozitë e kanë bër. Kan ftohtë prandaj. Kanë bërë ngërdhje. 21 janar ë Tu te pira mi da mm -hmm. u ziarë Flaku, po të vëdosh në autometura u pasaje un ran katër vet atje në mes rrugës. Mm -hmm. Un preferoj këtë protestën e studentëve, me thënë drejtën. Ku të gjithë shkojnë shpi në shtëpi në darkë, edhe katër prindër nuk mungojnë tek fëmitë vet, për mm -hmm. as për luftën politike që në fund fare ato familje i lënë njësojn harres. Është e vërtetë. Edhe ja ku e ke paktim se çan dotim me 21 janarin. Qëse që protezat e studentëve mendoj un janë super për t'u admiruar. E kam thënë gjithmonë se qeshësh me gaz, po mm -hmm. aty në ato të, të qeshurën e njëri dhe ajo është gjë me këto mimset. Me mimset e kujton qeshin. Ironiket, Ironiket mm -hmm. ato, sepse tek humori aty është penetrimi më i thellë. Atje realist Ja do të marr vesh me tjetrin. Ja do të komunikuar. Nëse ti qesh, ti e kupton se për çfarë flas. Nëse ti qesh me kryeministrin, ti bashkohesh me idën. Ne thua po pak këtu është, më bën të qesh sepse e kuptoj. Unë e shoh ashtu siç ti e sheh dhe e shoh që është çesharake. Dhe qesh me mimset me pankartat, me batutat, me ku diun se çfarë kan thënë ata. Humori dhe ironia janë cilësi të njerëzve të menosur. Ti nuk qesh dot me zor. Ti mund të qash me zorë, ti mund të bërsh si kur qanë, po ti nuk mund të bërsh si kur qesh, e ti mbush më një letës që, ha, ha, ha, sa e buërsh kërë. A manë që përse ti qesh, ti je totalisht dakort. Edhe kjo dakortësia, që po përbërë gjithmonë e me madhe, është qërë, bezdis kam përshqipin unë, në disa qarqëja, kur një është i qeshin, në korë. Se s'di e dhe, që përbën tjetër për Mirat e veta uh -huh. i ka brenda uh -huh. Njështë në kuptojnë se kanë fuqi Kanë mundësi Këthejmë në basparën me më krybinë mëgjësit Qo se solidarizohës Qo se mendojnë se një kaosës e drejt Nuk është ashtë turpë të darësh Më ndira e ditë shfarë këta studenta dhe ka bërë Super cool të mm -hmm. darësh Chill out what she yelling for Lay back it's all been done before And if you could only let it be See I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me when on I'm one but you become Thank you. The best music The funniest shows This is Club FM Wa, wa, wa Wa, wa, wa, wa wiwa. Hello, hello Mirë më njësit që të gjithë Mirë së këni ardhur në klubin e më njësit Mirë më njësit Unë jam blendin të bash me jerin Mirë më njësit gjithë Mirë më njësit Mirë më njësit Mirë më njësit Që është maskuar si studentes o të më njësit Bo Ka ardhur këtu Për të foljur pak për vështësit e saj ekonomike. Si erdhe këtu ti? Ë uh, me kurrë ka... <laughs> një syt, shikoj majtas, djathtën suaj, pastaj kam aplikuar. Erda më kamba. Me kamba? Pa një nën atrog. Deri në një farvend. Çfarë, për çfarë po proteston ti? Po protestoj për të drejtat e mia. Kam dy javë pa ular se në konviktin ku unë jetoj është radha shumë e madhe dhe nuk po gjej dot. Vetëm 4 orë janë hapur po ditën. Më mëti so, pse s'e, pë haj nga shtëpia ime, laj shandai. Këtë larë është pja jodha manë. Pse, kamë dhomë banja. Jema, o pëse në banjë në është? Me leke ke larë në delë. Ajo është mësuar ka dhomë... E ke dhe për bërë të alet, o? E ke dhe për gjira tjera. O përësës më thejë më parë o altin. Se në për 200 vajza me zi për gjira adhen. Për të shkuar në tualet. Jo më për të larë. Ja u zgjith. Lexojnë në Facebook se qeveria falënderoi bashkëpunëtorët e saj më të ngushtë PD dhe LSI, të cilët këto ditë, kur ajo fitonte kohë, kanë punuar intensivisht me teknikat e tyre të horrëlogut për ta fragmentizuar lëvizjen <laughs> studentore. Pastë <laughs> ka ardhur momenti, jo vetëm jo vetëm për lëvizje për arsimin, por për një lëvizje të përgjithshme për drejtësi, që horrat e të gjithë spektrit politik përballen sa më parë ata me drejtësinë. Sa e ke versush? Imagjinoj se kur. Të kishin të kishin ndryruar larg, ëh, të kishin pasur respekt, po themi. Ëh, mm -hmm. e di që është e vështirtë, imagjinojsh po. <laughs> të kishin pasur respekt, qoftë të, të rindte Freshit, qoftë rindte LRI-s, qoftë rindte FRPD-s. Ëh. Mm -hmm. Do të na ndatë linjën të komanduar atje. Po. Janë kuptuar. Ska. Ska. Ska. Me rupi, çupi. Do të thotë që nuk është se kanë vetë në dorë, e kuptoj këto që janë, se ajo Kjo është çmimi, po ëm uh, sikur mos ishin përzier, të mos ishin të mos ishin uh, akuzuar, të ishin lënë thjesht në biznes studentore, vetë studentët. Ashtu. Siç u erdhi nga arkitektura te inxhinieria tek fakulteti i mjekësisë mm -hmm. apo shkenca sociale ekonomiku, të profesorëve në vetën e tyre. Në një kërkesë politike, por jo partijake që sendejo larg njerëz të partisë duke thënë ok, po unë jam në strukturave të partisë, kështu që nuk jam në konflikt interesi, po. Mirë do ishte. Po. Po, vetëm sepse nuk është ndonjëri prej tyre do ishte kaq i ndërgjeshëm, nuk do e linte dikush më lart se ai. Është problem, por kjo nuk ndodh. Dhe gjithë ato ditë, mm -hmm. të gjitha ato forca me njerëz me këtë strukturë, po, me, me të gjitha metodat. Ëh, mm -hmm. u um munduan që ta mpaja dal fatmirisht sisht forta ta marrin ta ta, ta, ta përdornin secila për interesin e vet të ngushtë partiak. Ëh. Qoftë jeveria në anën e saj, qoftë edhe forcat e opozitës në anë, do të mos ka qenë gjithmonë. Kjo ndodhi. Un Pantia, me njerëz të dërguar, janë pjesë të strukturave. Dhe më brillanteja ishte juristja e ministrisë. Po. Ai ishte, ka ka ambitor, ishte e student ajo ishte fondacioni i Viktorit. Po. Po, po. Po pa ka shumë një po e një të gjithë të studiët mm. tjetër, pra Me qëta, asë një autoritet nga i parit e këtë fundit Nuk mori asë një për gjithësi Për problematikën e studentëve Gjithë anë okej, okay, mm -hmm. është kej që është ashtu Do të këshim tashur, do të këshim bërë Do të ajta të bëjmë, do të ashtu Se që bër, është bërë dhe rritani Në gjithë të vjetë, është turpi botës Erdi viti 2019 E që kosh ato nevojtore A ku që ta student duhet jetojnë në mm vitin -hmm. 2019, ndërkohë që këta qeveritarë, këta politikanë jetojnë në luks të jashtëzakonshëm. Në banjo që ngrohen nga dyshemeja poshtë, e ku diun se çfarë, me vila këtu, e vila atje. Që ta ndosh ajo banja bëhet edhe, me tarifën e një studenti, po të investosh. Edhe është një skandal, e kupton skandal. Me të gjitha kushtet. Për, flasme, për një, të flasur. Një, një, një vajzë të re, të, po. Është, që duhet duhet kujdeset për veten e <coughs> të mbaj. Absolutisht mbajnë veten e saj me dinjitet edhe përballes çdo ditme me në 2019 me një ambient që e, ambien dhe. nuk mund të jetojë. Ne nuk ka ndërmend që ndryshojmë, nëse këta nuk në kundishtojnë... oh, do të mblidhen në këto protesta. Ku ndështojnë? Ka 20 e disa vjet. A do e kupton, edhe Rama do të dalë pensionin, do të dalë pensionin e më afare ndoshta, bashmen e tjerët dhe ato do të vazhdojnë të jenë ashtu. Nëse këta nuk kundështojnë, nëse këta nuk ngrihen, nuk i thon boll më, tani shko rregullo banjën tani. Se nuk do ishte aset e prarë Shkonde vet kriministit vindet sa plaga banja tje Për bërë një pun Njëherë Po themi Se për në krijen E këpëton për në krijen Infrastrukture që i thanshme Që i thanshme që i thandej E ditë që vërë në përri mua e, Dhe e këpëton më falë Se të mm -hmm. të thënë dhe këtë Dhe e këpëton okay. që, fasad, fasad, që fasada Ka dhe për në bajtet Fasada është e mirë në vetë vete Po sakonisht për të fundetja e para gjithësësi ka edhe një rrymë që thotë që po fasada duhen bërë tek këto sheshe dhe këto gjërat sepse aty fillon agora dhe qyteti dhe këto e mirë kuptojmë. Dhe e bukur është e mirë dhe e bukur, vendit është më mirë, po edhi është edhe tjetërën e mirë, higjiena. Ai është më rëndësishëm. Dhe një nevojitore si njëri është gjithashtu mm -hmm. e nevojshme, ndoshta ndoshta edhe më shumë se sa pllaka nga e gjithë Shqipëria në shesh. Thjesht po thënë. Thjesht po thënë. Kurse moja bleni, më qëlloj javën e kaluar, që shkova në qytetin e studentve, ta kova 2017 i aty, që jetojnë aty, dhe është një paradox shumë i madhë, sëpse unë kisha shumë kohë pakaluar aty, dhe më bëri përstupje në ndërtimet e lokaleve, kështë e lokale te për luksoza, du më nëmi një luks të egzegjeruar, dhe nërkot të gjitha godinat ishin duke urëdzuar nga legështira e jeshtë e konshme që kanë në gjithë kushte dhe kjo panoramë që ti sheh bën një kontrast jashtëzakonshëm. Eksakt. Dhe vetëm investohet në gjithë ato lokale që janë rreth e mm. qarqë, që gjithsesi duhet kanë çmime shumë të shtrenjta dhe askush prej studentëve nuk shkon dot atje, ndërkohë vendet ku këta jetojnë janë për të ardhur keq. Është vërtet. Thank you, Yeri. Të lutem. Themë pasfaq në klubin e mësuesit. Ne ju përshëndesim fort dhe ju urojmë ditë fantastike. Until I see you again Mirëmëngjes, mirësevini në qolën e mëngjesit. Pipi papi para para pam pam para para. Pa. Morda më thosë kemi për të luajtur në orën e 3 të qolës së mëngjesit sepse ka shumë durata për dhënë që duhet të jepen. Okej? Okay? Po, durat. Okay. Atëherë, letra fillojmë me Një kuic me seri zonjës Zotrin që quhet Gjermania e Gjermania është Ribor i Gjermania. A dherë? Mhm. Në Museun e ti autoprodhuesi në Stuttgart. Mhm. Mm nuk do të gjeni as një kënd të drejtë. Uah. Wow. Ëh. Por vetëm lakime. Sa bukur. Vetëm lakime. <laughs> 069 2070222. Është një kuriozitet interesant, pra nuk ka kënde të drejta ieri, 90 gradësh, mhm, mm por vjen me një hark. hark. Aty ku është në fakt këndi 90 gradë i mureve, midis mureve ka një hark që Super. Cto është? Pra. Vesal për një autoprodhues, muzeu ndodhet në Stuttgart, për cilin autoprodhues bëftë fjalë ku muzeu nuk ka kënde të drejta në muret. 069 2070222. E çfarë do të javi Molta? Një dhuratë nga zepa natyral, një short me lëngje wow dhe frutin. Një short me lëngje wow dhe fruit in. Nga Zepa natural, bravo Shumë mirë, pra Për da fituar në të shport Na shkroni emrin e autoproduosi Ndërkohet tini ka këtë të censur Që vion të vetet Në përkëmb E të na në përkëmb Emision Të gjithve Zemra nisë të përshpejtohet dhe të rakh në mënyrë të shregull Më shumë një të përkë Se sa një rakhje Më shumë një sinjal elektrik një prematur një prematur sesa një vajzë se një goditje i afruar një sforcim, jerit por është çfarë është jerit është afruar po është aty fjala ah, okay. një përpolitje një goditje një zhurm kujdes për atë të përpolitja aritmi tingull trokitje pompim jo drindje. jo jo pompim le të dëgjojmë edhe një herë të lutem zemra nis të përshpejtohet dhe të rrach në mënyrë të çrregullt Më shumë një sesa një rakije. 069 20 70 222 dërgonë mesazhet tuaja. Okej. Okay. Ka një lajm i cili vëtohet nga Balkan Web dhe bën mm. kam shpëmir që këtu mund të jetë një kthyes shumë interesante për për gjërat këtu. Hmm. Nuk e di nëse Olta është duke i parë mesazhet, po ata që na dëgjojnë kam sigurisht ju vojsha. Dëshiroj që të na shkruajnë, na thon se ku qëndrojnë ata dhe çfarë mendojnë ata. Ndilje me ndilje me gjithçka që po ndodh, me protestën Ta. studentore, me mënyrën se si ajo vep përballë pushtetin, partitë politike që mundohen pasaj të luajn lojën e tyre studentët vetë që kanë të drejtat të hallë ato probleme që duan të zgjidhin. Pasaj gjithë kjo kakofoni online Përdorimi administratës Si njerëzëve të forumeve Që të bëjnë me ty dialogë Si kur janë ata protestuazit Pra ti do të marrës identitetin e protestuazve Tua ta kontrolosh Gjithë shka edhe biseden Akuza shumë të rënda e në bërë Kreminisit për uh, dalin e ti Djenë top show me mm -hmm. një grup Qartazi të lidur me partinë sosialiste Që pretendon të sesishte Dërsa uleja tje Kënjë meme tjede ishte që dhe kreatori dhe Marionetave do të kishtë zidi Dhe da kështë e zili të pëshonë në brëmë. Uh. Oh. E në faktas njështë ishe student uh, reale. Dhe më thënë student ishin, po mm. militant student. Ishin ca gjerat të tjera për para, edhe student si për fundim. Me gjithë dhe, mm -mm. këllë ajmë që vjen tani është lidur me procedime penale. Mos. Mm -hmm. Të 25 vetëve që kanë marë pjesë në protestë. Nëse është i vërtet. Është një raportuar nga to. Balkan Web dhe gazetaria Doriana Bezat. Po, nga mm. Doriana Bezat. Është uh, e thënë se zyrtarisht msqohet se në datë 11, 12, 18, pra 3, mm -hmm. janë referuar materialet në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë në Tiranë për shtetasit. Edmond Tupja. Wow, ed profestori seri. Do të do të procedohet penalisht, <laughs> penalisht. për daljen në protest Edmond Tupja. Oh my god. Kto Edmondi jep një ngata libra të titut, më thonë. Është një fjalor erotik për shembull. Edhe tambled mendjen. Po po. Merr këtë patullxhan dhe, dhe fute e fute më në spec. E rrotulloj pastaj kundër orar. Sa ashtu do të pëlqej. Pastaj orar. Sot tupja. Eshtë nershme. I dytin në ditë. Edmond tupja sënë sotrin, është. Wow, wow, wow. wow Sipas wow. Balkan Uebit në procedim penal sepse është katal në protest për të marshtuar si studentët ditën ditën e dytë ka thënë kjo po. Mm -hmm. I dytë në listë deri. Roberta Aliaj. Roberta Aliaj. Është e tmershme. <gri> <gri> A ah, ku na hodhi <gri> Zoti Bert? <gri> A ah, ku na hodhi <gri> vërtet? A ku na hodhi Zoti? <gri> <gri> <gri> Roberta Aliaj mund të përfundojë në Burg për. Po, se ka bërë këngë atë. Në fakt tamam tamam. Në Burgun e Dragovit. Do ha një burg në Dragov. Ai vënçës të transferohet. Aty janë brenda te Felenës, e kupton? Që edhe Robertit të shkojë të vdesë qet ish kërkon të vdes në dragot në këngën e titut fundit. Po këta mund të zgjedhin shok dhomën, mm. për shembull Berti thotë dua Mondin ose dikush tjetër. Vajë Mondin. Po procedohem e kam zënë vet. <laughs> Megjithatë, uh, pra Robert Aliaj uh, sipas Balkan Web-it, nën procedim penal zë zotrinë shreferuar emrin në gjykatën në shpallës së parë, në shpallës së parë nga policia. Mhm. Mm Përsëri edhe 23 të tjerë. Altin Goxha, Mirela Kukok, Florian Leka, Estela Nazarco, Giuliano Bregasi. E njeç Julian super dial. Henry Ferro, Liri këta ka shritur Gucci, Gucci. sikur të jetë me Gucci, ajo oh. që me Liri Gucci, mos është Armani. Ëh, uh, disa si mirë, mdo, kjo mund ta shfutoj Lirin. Pastaj shrit edhe Gucci me dyto. Ky si më qenë oh, super, familja. Politikor tum që kash. Gantean Docci, Malbor Duka, Mehbi Bushai, Claide Bello. Redi Muçi dhe në fakt disa mund të ndojë dëgjuar emrin e nuk e shkoar për pulë, se janë tamam contingent kriminal, por uh, erdhi Bërzdulli. Altin Sulaj, Agrom Pepaj, Migen Chirajhi, Bledar Hyssa, Adriatik Llapaj, Llapaj. Ëh, oh, uh, në Red Shehu, Bislim Lakna, gjithashtu dhe Gjetan Odoci i LSI-s sot këtu, Andrea Gjini i LSI-s ah, dhe Kristina Tonaj e, e FRPD. Vetë kanfaq këta nuk duhet ishin përfshir këta fundit. FRPD dhe FRPSI. Këta do ta hanë këtu nuk futëni në burk këtë. Jam dakord, po. Ata akuzohen se djën orë në orën 9 në sheshin Nënteresa, në rrugën Muhamet Gjollësha, më pas në rrugën e Durësit përpara Ministrisë së Arsimit madje. Po. Kan protestuar në mënyrë të paligjshme, pa leje në organeve kompetente, duke prishur qetësinë dhe rendin publik. Po më dihet tani to do të organizohen për merrë. Kanë kuar çarkullimin më urtë? Ço organizohen për merrë me vetë tupja them, që tanë do pa organiz të ka dalur atje tjetër për protestë. Ka dalur jeri që thon shuan... Se sikisht e marr me vetë. Po shkojnë më gencë tani. <laughs> Policia deklaron se po punon për identifikimin e personave që kanë bllokuar rrugën të shesh i Rilindja, pasi janë të fotografuar. <laughs> A -a -a. Na na na na. Kemi fakte la la la la ja. Mendoi se policia po mund mira për të bërë se sa të pa procedoj praf. penalisht profesor Edmond Tupian e Bertalijën <laughs> e të tjerë. Të gjitha hajdut. të tjerë. Shkoni kapni na hajdutët. Hajdutët po bëjnë qëfse. Zotë ata merran policënt vëmendjen e ka ata për momentin. Mm. Policët po merren me këto hajdutët që dalin te rrugët durës. Ora, janë më shumë. Arrestohen nënet që ushqejn hajdutët. Furnizonin <laughs> oh, po. krimin me me sanduiç. Se tani mbi, okay, po, kam përshtypjen se nëse kjo mund ta agravoj situatën. Në kuptimin që mund ta mund ta realisht mund të bezdisë njerëz. Edhe më shumë, sepse i bie që nëse dalim jeri na futet emrin listë para arrest, domethënë të gjithëve. Kjo është lista e parë, nuk e diet, në listën e dytë mund të jemi edhe ne. Unë kam qenë, un thjesht kam kaluar. Unë thjesht kam kaluar. Aman se ka. Thjesht kam kaluar. Edhe unë kalova mbrëm, ë? Kalova ndajaj një orë dhe hija. Edhe un unë kalova për Ora vajta vajta për vajta për të parë. Ky është vetëm fillimi Blinder. Po sepse par, e lista e dy do jemi të gjithë ne. Kjo është e sigurt. Keni parazgjakon. <laughs> Duhet të kishë ndenjur se ndryshe prandaj do të arrestojnë ty. E di, më e di. Po e ke parasysh se njerëzit e thon këto, ky është fillimi, kjo, kjo është një po instalon një diktaturë, po bën diçka, sepse kanë parazgjakon këto. Prap's nuk më kap frikë afal, nuk e di. Diskan nuk më, e kap thon, s'mambush mendjen. Na më ja them. Kush më? Jan vica. Jo, ta janë dita po them, janë dita dhe ca janë dita. Ja, janë, janë dita, po. Shumë dita. Shumë. Dita janë tever. Them as var klubin e MJ-së, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Veç një heart, ti je live. Oh. Do no. come free. Do go bo. Kjo është nga orkestra Zaimi, quhet Ngrië zërin. Për ditë. Ja ve jam 104 Ju përshëndet. Ai ende i li jam salt ura galerië mesazh dashuri e u uh, uh. kam salt forse ne gjithbotës dritë blu të qiellit for you for you for you a kichani Pas në 9:20 minuta jemi me klubin e mëxheses në radian kombëtar KLB FM me mëxhes Blendi me mëxhes Altini, mëxhes Ortega. Good morning, njëjë, të gjitha jurojë një ditë sa më të bukur të të mbarku dorë që ndodheni. Kështu pra. Olta, ke vënë fitues? Ke vënë fitues? Po sigurisht i kem. Atëre. Po pra. Mercedes Benz, siç. Urdhëro. Mercedez Benz, ishte po e vërtetë. Të lumt. Mos tash dyshoj dhon. Bëni 618 për të marrë numrin fiton kuponin nga Zefa Natyral. Da, Adere, no? Kemi një Kujtë me seri zonja zotrinë për dënë durata Sot në klubin e mqesit me tematik Gjermania Gjermania uh, Përshkak se është uh, ku Duan të shkojnë gjithë të rinjë që Skandal në protest akoma Po edhe ca ju a një shtë rinjë që që Edhe kjo pjuritje do tjetë në lidje me Gjermani Yej yeah! Treshi dhe A5 janë dy pipet më të përdorura në Gjermani 069 2070222 A3 dhe A5 i ri tan janë dy të tilla dhe janë më të përdorurat më të në Gjermani. S'mer jambra. Çfarë janë? Okej. A3 dhe A5. Kujdes nuk janë forma e letrave? Mhm. Mm 069 207 222 069 207 222 A ka komente nga të gjuhës si torta Shifi pak Atere, zonja e zotri Më hajët një A dhe mua A lërë më të sësë Edhe ty të hatë, mm. që se dhja 7% edhe ty Ma, <laughs> që ke si undi Me veti burri <laughs> Moa ma hajt uh, Dishka nga fiksi <laughs> mm. Zajnë të tri një Salameria fiks është duke organizuar një Turnen të vërtet Dë shumë bjell Në zonat të ndryshme të tiranës Me guzhinën e saj lëvizëse duke ardhur Sa më pran njerëzva Në katër zona kanë qendëri tani, Pazari i Riliçenit, Stacioni i Drenit dhe Qyteti i Studentit, ku studentët ishin shumë të uritur, duhet ta them këtë, uh, uh -huh. sepse ndodhi ashtu. Megjithatë, janë tek Alidemin datat 15 dhe 16, 10:00. 10:00, djetor, që uh -huh. është ajo më pranë. 22 dhe 23 dhjetor do tjenë të jenë tek Fusha Avicionit dhe te Taiwanit në datat 29 dhe 30. Aktiviteti i zonës utrrim zhvillohet me uh, Lojera për fëmijat Puzzla në që ata mund të izgjithin atje gja gjeza Lojera të gatimit ku marim pjes uh, Prinder është një lojgjë që e të blind, blind Taste mm -hmm. Kuti duhet të taste pra të, të, të shiosh Njërin nga produktet e mregulluash me të fixit Dhe ta identifikosh atë mm -hmm. A është kër një Kuti mund tani një Përshutën e gjelit Apo është përshutën e gjelit Dhe ta lojsh me një herë <laughs> Se përse vetën fixi e bën Përshutën <laughs> Kjo është e vërtet Proshuta e filet ose gjelit të detit Të detit mm -hmm. Po, që është njërë andër më të mirat Djetiket që mund të përdorësh Përsa mdu ishën që se realisht do që të kujdet Edhe këta që janë me Yndyrna dhe larta me Që do të kujdesin për zemrën e për mm -hmm. peshon Shkojnë të kë Proshuta e gjelit se përse është në vërtet shumë e mirë Edhe shishme, po edhe djetiket Është vërtet. Ndërkohë gjatë këtij aktiviteti ka dhe një kënd fotografie ku të gjithë pjesëmarrësit realizojnë foton e tyre, më pas e dërgojnë me mesazh në Facebook dhe bëhen pjesë një konkursi tjetër. Ata duhet okay. të ftojnë miqtë e tyre për të marrë sa më shumë pëlqime dhe komente dhe 10 fotot më të pëlqyera do të fitojnë një sọt me produkte fikse dhe produkte të tjera shoqëruese dhe fituesit do të shpallen pikërisht në datën 30 dhjetor. Super. Faleminderit yeri. Të lutem. Atëherë, Olta, çfarë janë atreshit a pesa? Na ka thënë dikush? Audi. Jo, jo, nuk kanë Audi. Nuk kanë mm -hmm. Audi. Seriozisht? Jo. Jan A3-ta dhe A5-a Audi ka dhe S5 e tjerë etjer, po po flasim për diçka tjetër. Në rregull. Okej. Okay. A3-shi dhe A5-a, zonja e zotrinë, janë dy të tilla në Gjermani. Jo modele makinash. Vë janë më të përdorur. Mos no, si janë gjë letrat. Ja, e sam, jo, e tham se nuk, që nuk është firmuar. Tash nuk, nuk janë firmuar letrat. Po. Por do të shikon. 0-6-19-20-7-22-2 Jan autobans Aha Autobans Bravo Atëher është Një moment Mhm mm mm -hmm. është dritan i fituar Bravo dritan 5-5 një imbaron nëmri Qon autoban uh, Ado strada të pa limit tazetan. shpecie Mhm mm Në Gjermani Këti mund të atërsh makinën në të Sa të duesh Po, sepse Rruga është e, ndërtuar e t'il Që t'alejon këtë gjë Kemi dhe një t'itër pjutin nga Gjermania Ollë të magallon për këshu për rosti Në Gjermania, Gjermania, më tham Një ka bërë A t'here Tiri, <të> tiri, tiri, tiri Bam, bam, bam, bam Piri, piri, piri, piri Ky qytet pranë lumit Elbe, ëhë, mm -hmm. ieri, tam, i cili i ka dhënë emrin në një sanduiç të njohur, ëhë, mm -hmm. është njëra ndër qendrat më të mëdha emigrante në Gjermani. Pra popullsia emigrante e këtij qyteti pranë lumit Elbe, ëhë, mm -hmm. qyteti i cili i ka dhënë emrin në një sanduiç të njohur, ka popullsi të lartë emigrantës. 0-6-29-27-222 Për këbët fjalë, këtë jemi bas pak në kryuën e mqesit në njështë 9-26 minuta i rejse në Rewind nga The Cardigans zë shfarë të gjojmë, zonja zëtëri një jeni me radio në komëtare, këtëve fërë Dhe tani, ai, ai, ai, e dini se, e dini se, dhe tani, ai dini se, më yeri në klubin e mëjesit. Zgjidhjet më të mira natyrale kundër pagjumësisë. Spinaci është një perime e shkullqyër që mund të përfshjet lejtësish në vakte tuaja sa herë që tjetë mundur. Spinaci është i pasur me minerale, barishtet si spinaci përmbajnë sasi do me thënëse të fibres, folatit, kaliumit dhe vitaminave A, C, E dhe K. Përfshjeni atë në lëngje frutash dhe perimer, salsa apo salata, shia e tyre jo vetëm që do të pasurohet, por u shqyësi do t'jen të shumë lojshëm. Qokolata Shumë ekspertë të fushësë të ushqyërjes besojnë se ciklet hormonale tek një riu shkaktojnë pa mjeftu e shmërit të disa mineraleve. Pluhuri i kakaos është një burim i shkëllqyëri këtyre mineraleve, por nëse nuk e gjeni do të atëherë siguroni të konsumoni qokolata në e zezë. Si pas studimeve, sa më e larti jetë përqindja e kakaos tek qokolata, a ishë më e mirë dhëtjeta jo për shëndetin tuaj. Farat e kungullit mund t'i blinit të paketuara ose t'i mblidit të freskta nga kungulli vetë, pas trojni dhe e pichini në fur me pak kanel dhe krip. Më pas mund t'i përfshini ato në të gjitha gatimet uaja duke njësur nga lëngjete frutave dhe perimeve, ombërstirave apo pizzave. Avokado Në ka një frut që gjendet absolutisht ku do a i është avokado. Ky frut kombinohet shumë mirë me një larmi ushime shduke nisu nga patatet e hëmbla, vezet, orizi dhe fasulet. Për më tepër, avokado është një burim fantastik i ndyrnave të shëndechme. Orizi i errët, orizi kaf nuk përmban gluten, ndaj nuk duhet shmangur edhe nga ata njerëz që kanë ndjeshmëri të lartë ndaj glutenit. Orizi kaf është i pasur me fibër dhe protein, duke u përshtatur shumë mirë në gatime. Orizin kaf mund ta konsumoni disa ditë në javë. This is Club FM 100.4. and I sabotage and I start right then and every time i push away i really want to say that i'm sorry but i say nothing Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi. Jeni ardhur në klubin e mësuesit në valët e radios kombëtare. Klubi Femun janë blenë këtu bashkë me jerin. Mirëmëngjes. Kemi me në Altin Sulen. Mirëmëngjes. <kuhim> ja ku e kemi. Dhe kemi gjithashtu nxirin Çikaltinin. Ah, mm. ala Medaltini. Kemi dhe Olta Rekën. Mirëmëngjes. Edhe ajo është aty për jashtë. Olta kemi në fitues? Po, kemi. Pa jerin. Atëherë bëhet fjal për Hamburgun. Hamburgu pra, që e kemi në Hamburgërit. Mhm. Është, është qytetin me pëpullësin e migrante më të lartë në Gjermani është Lili fituese 066 mëra numëri fitohen kuponin nga Zepa Natural Ok Bravo të lundë Shumë mirë Atërë nëse do të bëjmë një tjetër pjodje nga Gjermania Do të japim një top Gjerman Së të shë top Adidas Për fituesin e kuisit të radhës Edhe kjojë zotrim me të njëtën tematik Gjermania, Gjermania Deti i Veriut përfaqëson Bregun veri perëndimor të Gjermanisë. Ndërsa ky det lag Bregun veri lindor të saj. 069 20 70 222. Është si një kup Gjermania në pjesën jugore nuk mm -hmm. ka det, por nga sipër laget nga dy deta. Dy detra. Deti i Veriut i cili lag bregun veri përëndimar dhe kytet që lag mm -hmm. bregun veri lindor të Gjermanis Tërri është i dyte Për një topa ditës vra Dërgojni me një herë të një në 069 207 222 069 207 222 është dorat për ju nga dyqanet Intersport Në këto momente Këshu pra Jerë qarja në raportimet e fundit nga studentët nga studentët po po shikoj që këtë të mërkur studentët uh, janë mbledhur tani më një pjesë e tyre janë pranë krye ministrisë por protesta do jetë e heshtur vetëm me libra dhe fletë bardha papa rullla dhe pa asnjë thirrje në kor mm. një pjesë ka vendosur që do të qëndrojë uh, përpara krye ministrisë dhe një pjesë tjetër uh, tek ministeria e arsimit kështu që janë ndarë në disa mm -hmm. grupe janë bashkuar dhe janë bashkuar rëthorës 9 si gjimnazistët e Partizanit të cilët kanë mbritur tek uh, Politekniku dhe do të bashkohen pastaj me studentët. Okej. Okay. Kjo është, kjo është e fundit nga uh -huh. protesta për ditën e sotme. Ora shënon 9:45 minuta në këto momente ne do të kthehemi shumë shpejt me të fundit. See? Mërë mëgjesë, që të gjithëve, është 9.28 minuta. Mërë mëgjesë, mërë mëgjesë. është koa të një për të të gjuar emrinë e një fitu e se këtu në krybinë mëgjesit jeri, dhe pasan historinë të ndë me, me divorcin. Athërë <laughs> mm -hmm. okay. qëhet uh, Dario dhe ka thënë Deti Baltik, 996 të në imbaron nëmri fiton topin Adidas nga Intersport. Sigurisht, të për gjithë që e sakë, bravo e qëtë. Jeri të një në donaposin një trip do e quajmë sepse disa kohë par, jo më parë jo fortë larg më parë nën brenda mm -hmm. këtij viti po. Mm Hieri -hmm. na trkoi historinë një vajze që u martua me një fantazm. Mm -hmm. Në fakt ajo mm -hmm. është 46 vjeçare, Amanda Sparrow, kështu e quan veten, ë, është nga Irlanda dhe në janar të 2018-së ajo bëri publike duke habitur të gjithë njerëzit që kishte një lidhje intime në atë kohë me një po them fantazm të një pirati të Të quajtur Jack Sparrow Se këshu e ka quajtur okay. ajo dhe këshu pretendoj Bëjt fjalë për një pirat 300 vjeçar Hajt janë Dhe uh, pas si ajo bëri publike Historinë e dashurisë sësaj Më në fund u vendosit dhe të martohi Me fantazman Dhe kanë kaluar muaj shumë të konqë Me njëri tjetrin Dheri sa dje 46-vjeçaria ka deklaruar në rrjetin e saj në rrjetet e saj sociale, në Instagram eden në Facebook, që ka ardhur koha për t'ju thënë që un sapo jam ndar. Mos. Qëshë, që nuk kemi pasur, kemi pasur marrëdhënje shumë të mirë, por me sa duket nuk janë përshtatur. Nuk për kemi nduar me nuk nuk fantasmë, <laughs> një fantazim, ne po ndahemi nga një fantazi. Nuk është e drejtë. Në kohën e duhur un do të shpjegoj të gjitha gjërat, por tani për tani uh, un dua t'ju lajmëroj që ndava ndava dhe nuk ka do të jem më e martuar me fantazmën e një pirati 300 vjeçar me emrin Jack Sparrow. Do djesh në një tjetër, <laughs> mos e vrit. <laughs> jam dark, okay, <laughs> mirë, po jam hmm. darka gruaja. Po më boku shudoket në një gjyq për ndarjen e <laughs> pasurisë, kush do rri në këtë shtëpi? <clears throat> Kam bërë një marrëveshje me njëri tjetër, që thjesht ai ka hequr dorë nga gjithë pasuria e ja kanë lënë asaj. Me të thjesht e po pra, qishe, është ideja jo. Interesante kjo. Po, <laughs> po premtimin gjer në vdekje? Kështë e mbërë këtë? Kështë e mbërë këtë? Kështë e mbërë këtë? Kështë e mbërë këtë? Unë e kam këlluar e të fatë Gjerë në mbërë këtë? Po, e ke presu që janë në të shpit Që tonë shpite malkuar Haunted Houses pa. Që janë të Nënë në këtë të Frikën e të mm -hmm. merrin që Shkakton një fantazm Mund të qenë kështu pra që mm, janë dar edhe ai ska dashur të ngashpirt. Ai <laughs> këtu do rriu unaj i lëvizë jo, gjerat natën. Në këtë rast mbase ja ka sill kjo në majtun se ti do të vendosit të largohe, shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë. <laughs> Sot ende janë në këtë moment tek kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. Ëh. Mm -hmm. Të paktën njëri nga grupet e tyre. Kyçev janë nga qyteti studentë beso. Kam shumën që po. E, me banderolën që thotë se mund daloj vetëm fjallën të pa negociueshme që eftu këshës po aludoj se qëfarë thot pjesa tjetër po tiri, mm -hmm. tiri, tiri, tiri në këshështë janë tjetër një tjetër ditë protesa është pra që gajmë se qëfarë njëtë sot uh, pasi a fatet që protestuesit, studentën protestues kishin vën, kam skatuar tani më qësh pas orës 16 20 mm -hmm. së djeshme ata do të jenë sërishë për bal autoriteteve që ofë të kë uh, ministria e arsimit apo të që ata zgjedhin që të protestojnë më tej, por është paralelruar edhe një përshkallëzim i protestës. Disa brigadë kanë çndruar gjithë natën jashtë. Mm -hmm. Një grup i vogël kanë çndruar gjithë natën jashtë përpara krye ministrisë kaqën Acar. Me Minos ka qenë ata. Po, e vërtet. Mm -hmm. Ndërkohë ka nisur edhe studentët në Shkodër protestën mm -hmm. e tyre, por ende nuk kemi vendosur nëse do drejtohen apo do të vinë drejt Tiranës apo do të vazhdojnë protestën në Shkodër. Okë. Okay. Ata Girokastrë do të protestojnë në Girokastrë, po lejoja. Ëhë. Mm -hmm. Në një tjetër kanë vendosur që do të protestojnë në Girokastrë ajo të vinë në Tiranë, sepse Okë. Okay. do duhen 5 orë me sistemi e, rrugor që ka Shqipëria. Tirana është pak larg. Por kështu që këto janë ngjarjet e fundit nga kjo. Po. Ëhë. Mm -hmm. mm -hmm. Tani gjërat ndryshojnë. Mbas ditës së të djeshme gjërat ndryshojnë diçka. Sepse deri dje ishte një mundësi që kjo të zgjidhej. Në një mënyrë apo në një tjetër, nuk ja kanë dalë. Kam vëzhgimin që Kriminist Rama po përpiqej fort që ta ta zgjidhte këtë, siç e shitet mos e kishte në përkënd tani për festat e vitit të ri, por të paktën sot ende e ka. Sepse nuk nuk u arrit një një mirkoptin, një marrveshje me studentët me masën e tyre të madhe. Me grupet vogla nëpër studio është certifikuar çdo gjë, por puna është me me të tërën që ska funksionuar edhe aq. Dhe ndërsa ata thon se do ta përshkazojnë protestën, pritet të shikojmë se çfarë. Ndërkohë që kanë edhe një mbështetje shumë të madhe publike. Nëse do të kishte një sondazh. Atëpërsëm njerëzit sa i janë prostudentëve, sa i mbështesin ata këto protesta e sa mendojnë që studentët janë gabim për shëmbull apo ja fusin kot. Kanë pëshimën që do të kishte rezultate interesante. Mendoj që në shumicë njerëzit i mbështesin. Mm -hmm. Absolutisht po. Alle soja në Facebookun e Emanuelës, Emanuela Peppcola. Pam. Zaini. A jogo det vazhdimisht. Po, me statusin. Shkruan, shkruan. A uh, jogo det. Shkruan. Shkruan, okay. Ehm, fakë shkruajti. Kisë vendosur një sondazh. Nuk tani, po i gjej dot tani, por ishte një sondazh që pyeste njerëzit nëse do të votonin sot, a do votonin për Ramën kryeministre apo jo? Aha. Ne mm. kur e pash shumë rezultati ishin 81 jo 19%. Po. Për tani, kata të betuar. Na mirëpo. Nejse, është prap shumë apo jo? Po, shumë jo, shumë jo. 81% jo, ëh? Ëh. E lartë. Kthehemi nesër në klubin e mëngjesit, zonë sot i urojmë një ditë fantastike. Kudo që të jeni, un ju përshëndes Blendi Saleh këtu bashkë me Irida Saka dhe Sulayman. Ora ju mirëditë. Radian Komtari, klubi F.C.